الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد لوي كاني تري 11 من شهر الله المحرم موكويت 1400 47 تkiwa ketika mji wa amu sallallahu yuzza ahla bitawhidi wasunnah kalima aduiitoa ndugu yetu sheikh arafat hafidhahu allah ta'ala naskiri kwa kuwa ni kadima ambao ndio mwekwa baada alfajri tuseme kwa kiasi fulani yeye ndio lakini pia ningine labda upande wangu kwa vile tuko katika hali ya kumalizia vikao wetu hivi ni kuwa wacha tuhimizane na kuhamasishana katika yale ambayo yanaheri na sisi katika dunia yetu na akhera yetu Vile takwavishi muislam kila mmoja wetu hahitajia sana Ilmu ya dini yake hata uchache kujua yale masuala ya msingi katika dini ya Uislamu Bimana kuna mambo ambayo ya kuhusu ndugu yangu muislamu katika maisha yako katika uislamu wako itakuwa ni makosa kwa wewe kutoyajua kama kwa mfano ibada ya swala ibada ya swala kila siku wa swali mara tano na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuambia sallu kama raitumuni usalli Swalini kama mlivoniona mimi kiswali sasa hivi hapa kiulizana kuna mmoja wetu alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam Kiswale hapa labda wale wazee hakuna aliyemwona Mtume sallallahu alaihi kiswali lakini ni wajib uswali kama ulivomuona kiswali utaijuaje ile swala aliyoiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia ilmu usome usome kwa hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi wachani niige Zisio swala zetu ni zile ambazo tumezirithi kwa baba zetu na babu zetu walikuwa Kiswahili hivi na sisi tuwaenda tu. Pengine mtu kuna sehemu fulani au na haya ashakuwa mtu mzima hajui wa 80. Siku moja kuna Mombasa nimeswali na mtu mmoja mtu mzima nilikuwa nikimheshimu sana. Jirani. Sisi tukiwa vijana wadogo. Kiswahili ubavuni mwake. Wakati tosujudu kuna sauti nikaona naisikia. Na, na mimi mdogo siwezi kuisahau ile sauti ile sema abudu budu abudu budu. Ah. Sujudu mbona? Mbona abudu budu, a ah, mimi nasikia vibaya. Nikajisongeza karibu hiyo semaje. Wallahi wasema abudu budu abudu budu hajui yeye sema nini. Hajui hata subhana rabbiyal aala hajui. Hajui mshakua mtu mzima. Lakini katika hivi vikao hivi, unavyo ambavyo watu wa Jaribu katika umri wako uweke kipindi hiki ni changu cha kutafuta ilmu ya dini yangu. Siwezi kubakia sijui mambo ambayo ni msingi katika dini yangu. Namna ya kutawadha kila siku ninatawadha ye alitawadha vipi mtume sallallahu alaihi wasallam Yataka tukatafahamu kuwa walema sahaba walimwona mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha katika hirs, waliokuwa nayo ya kuwafundisha umma walifanya amaliyan mbele ya watu njooni niangalieeni nikitawadha. kama usmam na afan ili jambo milifanya practically jamaa wakamwangalia akatawadha vile alivotawadha Mtume Muhammad sallallahu alaihi kisha akamwambia hivi ndivyo ndivyo muona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha Au mtu anaweza kuona ni jambo dogo tawadha inafundisha nini pengine kuna makosa katika utawadhaji wako huwezi kuyajua ikiwa ukisoma wewe ukajiona uko sawa haya mambo ambayo sisi tuaona ni madogo na, na usia nafsi yangu na wazee wangu na ndugu zangu tuweni na bidii katika kuyasoma tuyasome haya wewe waona ni madogo na leo gani katika kutafuta ilmu kwa sababu ile elimu ya tufuata mpaka sehemu za kulala yani wewe una simu yako uweze kusikiliza darasa na wewe ulala mpaka usingizi wa kuchukua wasikiliza darasa siku yako yaishia wasikiliza maneno yaliyo na faida na wewe kwa tujibidiheni sana na mimi nawaambia ni kitu kimoja msikiti wa wote ambao maratibu wake hawajishughulishi na kutafuta ilmu. basi kitakachochukua badala yake ni maneno na chukuchuku chuku katika ule msikiti kuna wakati mmoja kuna msikiti kule Mombasa yule imamu aliswali sharaka tatu swala alisha sasa akitoa salamu jamaa wakaanza kuulizana jamani tu swali raka ngapi wengine wakasema nne wengine tatu ikawa watu mpaka mwisho wakaja kwangu sisi ngapi tatu si nne yule imamu le kwa kuwa yeye mwenye hayumo na wale maamumu wake watakuwa zaidi awauliza wale maamumu sasa tufanyeje naelewa yani kama kwa uzwa mayai tuendelee kuuza ama mvipi ile swala ibada adhimu nguzo ya pili katika nguzo za uislamu auliza tufanyeje katika wale maratib kila mmoja akatoa ushauri wake mmoja asemaye tuswadini raka mmoja shurtu tusujudu sujudu saau tuisalamu mmoja mtu mm, nzungumza hapa tukuzungumza <laughs> tunge swali moja kwa mina ona watu wateta pale mskitine. wale wasemwa wengine wasema tuanze Ile mama akasema sikilizeni bwana kukata huu gombu wakaswali isharaka saba siume dawa ile usha ile ikaswaliwa rak'a Saba Nusra isiwe nane ningekuwa tarawih maana zile tatu za mwanzo zikaongezwa na nne juu zikawa saba wallahi ni jambo la sikitisha sana kwa ibada yetu yaani we wafikiria wewe ndio wa kwanza kusahau alisahau mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala badala ruka anyo kaswadi mbili na baada ya kuswali sahaba dhili ya deni ambaye ya rasulullah akusirati salla amnasita je swala zimpunguzwa wewe ni wahi labda wewe ni mtume wa allah au umesahau ya rasulullah kala ma nasitu wa ma qasarat msitisahau na wala swala akamwangalia Umar na Abu Bakar akamwambia ni kweli ya Rasulullah sura ka aka mbili akamwambia basimameni wakaongeza raka mbili waka swali pale tukapata hukumu ya sujudu sahu kisha alivomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inna ma ana basharu mithlukum mimi ni mwanadamu kama nyi ansa kama antasauna na mimi nasahau kama mnavosahau fa idha nasitu fadhakkuruni nikisahau mimi nikumbusheni Nikumbusheni nikisahau Sasa ilikuwa hii hukumu iko kwenye hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini chanzo cha kukosea nini? Utakuta katika msikiti kusipokuwa na haraka ya watu kujishughulisha katika kusoma kujifunza ilmu mambo haya yatakithiri katika misikiti yetu Alafu ndiyo pale kila mmoja hugeuka akao yuwajua lakini msikiti wote wa watu wajishughulishe na ilmu Wallahi watu wataogopa sana kuingilia mambo ya elimu ambao hawana elimu nayo. Yaani yule mtu mwenyewe kwa kuwa ashaonja ule utamu wa ilmu ajua kuwa jambo la ilmu si jambo la kuchezewa. Ni jambo la takikana liheshimike. Kila mmoja atampa mwanzake nafasi yake. Na zile balbala na chukuchuku nyingi zitaondoka. Kulikwepo na jambo tunazungumza tu mazungumzo hapa tukumbushana kulikwepo na jambo msikitini kule kwetu ikifika time fulani tuseme swalatu tu dhuhri yaswaliwa saa 7 ikifika saa 7 kuna watu wasema swala swala yake nile ah sasa nyingine mam yuko pale swala, swala. hajui kama mtu swala haina shida tabia kama hiyo siku moja wanafunzi leo chelewwa kusudi nyuma Musicheke sana kakaa pali. wanafunzi leo kuna bwana hapa mmoja tuudhi sana piga kelele hata ekili kasha simam swala sasa nilifunzwa niangalie na naambia. Hii. Namngoja mimi ule wa swala yuko. Tukangoja kama dakika 5 hakutokea. Kumbe yuko pale lakini aogopa. Sasa mimi sikwenda kwa pale. Nikamwambia hakimu swali. Kimswala tukaswali. Si kwa sababu ya ujeuri. Kuna kitu nataka kukifunza pale msikitini. Nikasimama baada ya swala nikamwambia jamani yule anaekuja msikitini nyote mmoja kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa Fahuwa fi salatin maadamu salat tahbisuhu maadamu ile ndiyo ndio na nikisema hili si imamu imam achelewwe nasema tu kwa si vizuri mara moja, moja wakati mwingine labda imamu mwanadamu katika kuja njiana mtangukiwa na udhwa na kutawadha Iwarudi asa jamani hili swala la na kelele si sawa lakini pia mimi nina dawa mtu yeyote hapa tukubaliane ikisema swala yoswalisha yeye tena tutakuongoja alfajiri sa alfajiri ndio kisomo kirefu e, ukisema swala tukushika ukosi mzee utaswalisha wewe leo naikikisa kisa kilitokea kweli Kuna siku bwana mmoja ampishwa swali wa tablighi wamemwona mvua kilemba na kanzu fupi na ndevu mashallah kana huyo jamaa msomi kumbe Abu Aglan unamjua Abu Aglan yani 50 fi 50 mafi nyingine ziko mfukoni nyingine ziko kichwani yani yule jamaa maskini anko na tablighi kumbe hayumo kama chizi wale wakafikiria huyu shekhe wakamtanguliza jamaa hamalizi swala nne <laughs> bado haijatosha tano sita mzee mmoja akamjikelea sasa swala gani isoisha, kumbe maskini na jamaa kidogo hamnazo umefahamu basi wakamuondoa pale walikuwa hawajui kama hamnazo wao waona yuwaje pale usalimu bwana mashallah bila alivoka sura yake msomi kumbe masikini, wacha ule usomi alikuwa atumia vitu fulani vile vimemuharibu kidogo akili basi akafuata na wale jamaa kawa vile sasa kuna mzee maskini mmoja sizungumzii si, hivi kwa kusudia waze wapa A -a. kuna mzee mmoja alikuwa yuateta sana kati wote ndo nini hiba? mambo gani ya mwadeto sasa na wale walioku pale wote pia hawamu ndio maana akamtanguliza huyo imam alikuwa hayuko yule mzee akamwambia basi tuswalishe wewe ende swali geregee. Na yule mzee maskini akaingia kwenye qibla hapa. Na alikuwa amevaa kikoi. Sasa kumbe mara ya kwanza yake kuswalisha. Alipoingia ile Allahu Akbar akaanza kutetemeka. Sasa iwatetemeka kiasi cha kuwa mpaka watu nyuma wa muone huu mzee yatetemeka. Na iwatetemeka yu mpaka yuko nani ya mihrab akashika mkono mmoja kwenye ukuta wa mihrab. wallahi la adhim. Sasa watu wamuona, sasa watu nyuma wajua cheke, waswali mara kikoi ikaanza kuvuka. Yaani kikoi kikoluse. Sasa mkono mmoja anashika ukuta, mmoja anashika kikoi. Lakini swala ikaisha ile Fatiha alikuwa akisoma alhamdulillahirabbil Akimaliza kuswalisha yule mzee Naombaa wale maratibu wenzake waambie, jamaa wacheni mchezo. Nifikiri nashikwa bunduki. Yaani kule ndani ndani ya kibla. Sasa naombaa wale wale maratibu wangu. Mwataka kuvuliwa kuvuka kikoi, tutakushika tukoeke hapa mbele, uswalishe. Lakini yote haya aje ni kwa pale liko ni mwanzo mwanzo kwenye ule msikiti. Pale pale markazi mwanzo mwanzo pale lakini baadaye kwa kule kuhudhuria durus na kusikiliza wallahi haya mambo yote yakaisha katika msjidi yote kila mmoja akawa ajua kuwa ili nijikumla huyu ili nijikumla huyu. hakuna mtu aingilia mwenzake, wala fanya fujo wala fanye chochote watu na akili zao neema katika neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa watu wa suna msjidi yao ina utulivu sana Samu ni watu wasomi watu wajishughulishe na ilmu. Daimu daima katika vikao vya ilmu. na siku zote ukiwa katika vikao vya elimu utawaheshimu waliosoma wale wa alimu zako utawaheshimu lakini ambaye hajui thamani ya kile kitu ambacho chafanywa pale madi hawezi kuheshimu kwa hivyo naomba tujishughulisheni sana likitokea fursa ikitokea fursa kama hii kuna mihadhara watu wajibidishie kwa siku ngapi ni siku mbili wakosa siku zote ile faida za zungumzo pale wewe hauko usifanye hivyo jaribu jibidishe kwa mimi kwa sababu nimekuja hili jambo na siku mbili tatu na muda ninao wacha nusu saa yangu katika maisha yangu niipeleke katika kutafuta nini elimu usikubali kubakia nyuma sababu wewe unahitaji kuna ujinga mwingine ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala Si kila kitu ambacho we hujui utasameewa. Kuna ule ujinga wa kujitakia, yani mtu hajui, sema ujinga ni sawa, jahili yani. Hajasoma yani. Lakini kuna mtu yosomesha, yeye haendi kusoma. Kisha akiulizwa sema so, mini, mini mjinga nisikusoma. Sekuna, wakati mwingine sikusoma, nitasoma wapi? Hakuna mali pa kusoma, basi una sio? lakini kuna mahali pasomeshwa na we huendi wala husikilizi kisha baadaye unasema mimi sikusoma lakini ah sikuna mahali pale watu wasoma eh lakini mimi siendi sasa hii jahali ya namna hii wewe utaraji Allah subhanahu wa ta'ala wakati umechagua mwenyewe kuwa mimi sitaki kwani unaona Abu Jahal litoa kwa nini si jahili Abu Jahal alikufa lakini akawacha mtoto wake itwa Jahal. Watu wengine wakamchukua. Abu Jahal ameitwa Abu Jahal si mjinga? Tena baba wao wajinga? Sasa adhibiwa vipi na yeye Abu Jahal? Kwa sababu ile haki inamjia akaikataa. Ule ujinga wake ni ujinga wa kujitakia. Sio kwa ete alikuwa mjinga haijui haki, ah ni ujinga wa kutaka sisi tusiwe hivyo kwa ukisikia mahali kuna ilmu na ni mtu wa sunna somesha Jibidishe kuhudhuria na kufuatiliza durusu elimi leo katika mitandao zimejaa na wewe ukianza kufuatiliza wallahi utaonja ule utamu wa ilmu na ukionja utamu wa ilmu basi maisha yako yatabadilika na wewe utaona wewe utabadilika mkwa atabadilika nyumbani watoto wako watabadilika maisha yatakuwa mazuri na hakuna maisha mazuri ya raha kama mtu kushikamana dini yake akisoma ataelewa akaitabikisha katika maisha yake man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minan fa ranuhyannahu hayatan minden dakar au unta utatenda vipi mema na huyajua mema na haja ya kusoma kutusiondoke duniani tukiwa yale mambo matamu kabisa katika hii dunia hatu kuyapata fanyeni bidii sana na ili litatusaidia sisi katika kuondoa mambo mengi ambayo miskitini hupatikana watu wajishughulishie na nini na ilmu Basi na ilmu mubarak kabisa kuishughulisha nayo ilmu ya tauhid ukamjua Mola wako ukajua kile anachostahi muumba ukampelekea na kile ambacho ni cha kiumbe ukampelekea bima usije ukachanganya cha muumba ukakipeleka kwa kiumbe na hili pia unahitaji kwako wewe usome daftari ilmu na sote sisi tunahitaji hii ilmu na watoto wetu majumbani uhitaji ilmu. na tusiposomeshana hapa basi hakuna mtu ambaye anaamani kuwa yeye hatopotea si hapa umeelezewa waondoka hapo tarudi kwa mashia mimi nitakufa katika suna. We nani wewe uje ujipige uji, kifua nitakufa hivi wewe unajua utakufa vipi Allahu aalam lakini katika mambo na asbabu zinazomweka mtu katika haki ni kuendelea kutafuta elimu hili takuhifadhi bi idhnillahi ta'ala kutokana na upotofu ah yamzungumzwa mengi hapa ya Sheikh Arafat yanofungamana na historia ya msikiti huu na nyote nyinyi mwafahamu hayo alhamdulillah mna tuyetende kazi tuyetende kazi na mtujitoree lillahi subhanahu wa ta'ala katika kusukuma gurudumu la da'wa ya sunna mbele kila mmoja jiwekee wallahi ukitizama asri ya masahaba ambao ndio kudwa kwetu sisi wao ndiyo mfano mwema wa kuigwa utakuta kwa masahaba waliishi kwa ajili ya hii dini sio unifahamu yani wewe nenda kasome tarehe ya sahaba yote utakuta kwa wazungumzi wa mchango wao katika dini Akuzungumzi maisha yake ya nyumbani alikuwa na watoto wangapi akiwafanya hivi alikuwa fanya mke wake hivi ah wazungumziwa kuhusu huyu bwana mchango wake katika dini nini Ukimzungumza Sahaba Abu Hurairah radhiallahu anhu arda azungumziwa mchango wake katika dini nini Akizungumzia Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan Ali radhiallahu anhum ajma'in hawa wote utakuta kwa wazungumziwa na wana mchango mkubwa sana katika dini ama leo sisi tuishi katika asri bwana kila mmoja apijania yeye tumbo lake na watu wake wa nyumbani ile dini kwake haina thamani bwana si situzungumze kwa nini tuwadhalilifu tuwa sisi wakati kile kitu ambacho ni ghali Allah ametupa ambacho ni dini ya Uislamu bado hatujeienzi na kukubali kuwa hiki ni kitu adhimu sijui lakini ushakaa chini ukafikiria wewe kuwa lau ungelikuwa wewe ni baniani umezaliwa India daktari aweza kumfanyia mtu operation akajua sehemu nyingi za mwili wa mwanadamu namna kuzitengeza lakini akimuona ng'ombe amsjudia jamaa ngombe leo wewe mtu akakuita ngombe wewe uwezaanza na kichwa <coughs> chinani ngombe kuna mtu akimwambia ngombe wewe waliaadhu billah kama mtu wa Mungu wewe yani amuabudu huyo ngombe nyama ngombe amuabudu na huyo ndaktari bwana hospitali kuna wenzetu waenda wasafiri kutoka Kenya aenda kwa nani kwa pateli kwa chotki si kwa nani majina ajabu ajabu hao huyo mtu anayekwenda kwake na akamtibu manifest... vizuri kabisa. Lakini Subhanallah katika dini aabudu ng'ombe. Mshawe kufikiria hivyo nah. hao kuna wengine waabudu matumbiri. chiwawa wasi bwana. Ama hamjui kama kuna temple kule za matumbiri. Wako wengi palijamaa aabudu basi la ajabu bwana kuna na panya bwana wallahi alazim kuna temple kule waabudu panya panya ule ukimuona mpiga gongo kuna watu ule mungu ule kwao na wana itikadi ajabu na wale panya sio alafu wajua waja mbele zao bwana na wewe ukiingia za kukimbia huu gongo huyo atanpiga gongo lakini wale jamaa waje pale wawalisha waketi mbele yao tena akipandii waona ndio baraka Haya jamani, eh, kwa sababu amekosa dini yule. Ameikosa hii neema. Sasa mimi na wewe uwelevu wa kiasi gani mpaka tukao Uislamu? Si uwelevu, wallahi ni zawadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Kama fi al-athar, Allah yumpa dunia anayempenda na asiempenda ndio leo aweza kafiri ana mali chungu mzima aweza kuandikwa kwa namba moja ulimwenguni. Yaani kuna mtu ana senti zikipijiwa hesabu aweza kugawa watu wote ulimwenguni akawapa na wakatosheka. Si yeye tu na hiyo mali yake yeye mtu mmoja. Allahi hutoa bado ni mkarimu. Kwa anayempenda na asiyempenda na wako katika uislamu ambao ni matajiri wala yu'ti ad-deen liman yuhibbu. Lakini hii dini hampi isipokuwa anayempenda. Ushawahi kukaa chini ukafikiria kwa Allah ankupenda akakufanya Muislamu? Ushakaa chini ukasema mimi subhanallah Allah amenipenda akanichagua mimi? Katika mamilioni na mamilioni ya watu akanifanya mimi Muislamu. Bas usiicheze ile neema ichunge neema hiyo Allah aliokupa ilinde na katika njia ya kuilinda ni kuisoma na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati daima ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik umombe Allah akujalie imara katika dini yako la sivyo hii neema tukichezea tutakuja kuikosa na kama hatukuikosa si tutawakosesha vizazi vinavyokuja wetu kwa hivyo ni lazima sisi kile kigongo tulichopokea kwa wazazi wetu na wakubwa zetu tuwafikishie na hawa watoto wetu waendelee bali wawe kuliko sisi wangapi kati yetu sisi hatukupata muda wa kutafuta elimu wadogo lakini sasa hivi tushafahamu watoto wetu tusomeshe na wao waendeleze ili gurudumu Maisha ya dunia ni mafupi sana. Mafupi sana. Sasa hivi tuweza kuwa tumekaa hapa. Tukawa tu yule bwana fulani alikuwa mkakaa pale fulani. Ah mbona simkumbuki? Ah, yule alikaa obavuni huko mpaka akakumbuka eh hey, kama yeye aje sura zake. Bas bwana amefariki. Hayamkuaje ndio pale watu Kwani alikuwa mgonjo? Nani alikwambia paka uwe mgonjo ndio afa? Nani sema hivyo? Si uwe mgonjo, uweza kulala allahu yatawaffa al hina mautia waliyemtemi katika ndoto manamiha Fayumsiku lati qada alaiha almaut wiersil alukhra ila ajal musamma pale ona polala roho zarudi kwa allah subhanahu wa ta'ala haniambia mtu hapa yajua kuendelea nini na polala yani aweza kuja mtu akakudunga visu na yomelala hujui huko dunia nyingine kabisa sasa kuna wale ambao allah yazuia zile roho zao haziregeshi na ndio maana tukiamka tumefundishwa na mtume sana mseme nini alhamdulillah alladhi ahyana baada ma amatana yale ni mauti kwa hiyo tutusema ahyana baada ma amatana sasa wewe za kulala na ni wangapi katika ndugu zetu tunaojua kuambiwa fulani alilala basi ni kuamkwa tena ataamkaskua kiyama ila يوم القيامه Alilala ndo akokuwa mkati. Sasa wewe pige hesabu zako. Wajua ile labda mpata hata tak. Pale alipokuwa analala, wewe pige hesabu mpaka uchoke. Lakini si ashaondoka. Wajua kwa nini usitwauliza mkufana nini? Tunataabu sana. Wewe waangalia mwenzako amfariki ghafla hivi. Wauliza nkufana nini yule? Anambia alikuwa na maradhi ya moyo. asema mimi sina bado niko. Yaani wajipa nafasi wewe. Sio unifahamu? Eh? na eh, wauliza ili uone ile nayo mimi na Masina sasa ukitajua ile sababu wajiangalia wajipima na wewe kisha sema lakini mimi sina ile kwa bado niko wallahi watu wauliza kwa sababu hiyo kaangalia makini kwani alikufiana nini si vibaya mtu kuuliza alikufi kuhaje. hakuna hakuna lakini mara nyingi watu wauliza ili ajipime ajikisi na yeye je Ye, mimi yale alionayo nayo sina basi bado wajidanganya wallahi hكذا dunia mara moja tun kama tai kizimu basi kisha shondoka dunia ki sallallahu alaihi wa alihi allah tuhifadhi atuongoze atupe thabati katika dini yake mpaka tutakapokutana ye aliradhi na sisi sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la akilana ila anfusina tarfat 'ain صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا إلا الا انت استغفرتك بارك الله فيكم